Фургон. фургон – критий автомобіль, призначений для перевезення вантажів, людей або обладнання Існує декілька різновидів цього транспортного засобу Фургон на базі легкового автомобіля Фургон із суцільно-металевим кузовом Фургон-бокс із відокремленою від кузова кабіною за своїм призначенням фургони поділяються на універсальні, спеціалізовані, наприклад, рефрижераторні або меблеві, і спеціальні, призначені для перевезення різної апаратури.